Buenas tardes amigos, amigas e amigos aquí desde Radio San Boi desde 89.4 de FM de, en Galegos Noais un programa que vai durar dúas horinhas eh, penso que vai ser un pouco entretido hoxe tamén como, como cada xoves así que amigas e amigos vamos a presentar o equipo que hoxe, eh, no, primeiro vamos cos enderezos eh, e despois presentamos o equipo eh, por exemplo temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com mm. e un correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail.com como, como digo, o equipo de cada xoves eh, alá nas vías de son temos a Fernando que por él, pois todo isto sale o aire gracias Fernando por estar aí connosco eh E aí comeu carón, como cada xoves, Xulio Cauxil. Moi boas tardes, xulio. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. 23 de marzo do 2023. Sí. Benvidos. galegos ah, no vais. E mm. este que fala, pois, pues, Armando Fernández, eh, para... Isto é como cando fai unha comida. Mm. Que é mellor que ponlle un pouco de salsa. Vale. Así que, Fernando, dalle un pouquinho de salsa esto. Vome por aquí en baixo, sonda e agua corre, non teño paine máine mozo que for chorar. Mas eu quero ser solteira, que muller de home germo, mas quero un pobre honrado, que un rico sen honrar. Rema barqueiro, rema, que hai agua non nos colla, que hai agua non nos leve, antes do sol un unha barca va. mirada a nosa amiga da hermandade galega de Rubí Silvia que vamos a falar con ela que xa facía tres anos que non facían matanza, xa o porco xa estaba grande moi boas tardes Silvia parece que se a cuestión técnica <risa> Bueno, pois, pois nada, xa temos outra vez a Silvia E ao outro lado do teléfono eh, Vamos dalles boas tardes Boas tardes Silvia Hola, boas tardes Que tal, como andamos? Muy, todos ben, todos ben Moitísimas gracias por atendernos Ben eh? sí. vida Silvia Graciñas por, por pensar en nos sempre Nas entidades galegas sí, Moitas gracias Sabe, e, ela nos obriga nos, nos temos que facernos eco Dar vosas actividades E, e do vosso traballo incansable sí. poñer a bandeira de Galicia en Rubí É moi importante e Ademais, sí. con unha tradición extraordinaria Que xa facía anos que non se podía facer Pero este ano tiveste xa sorte e Ademais, con moitísima asistencia de público non? A... Pois si sí, foi A verdade é que Con esto de volver a comenzar uh -huh. eh, Dá un pouquinho de Bueno, medo non, porque faise con moita ilusión, sí. pero sempre levas a cousa de é como responder a xente, mm. pois a verdade que foi impresionante, ou tivemos Desde... moitísima xente e sobre todo eu agradezo e moitísimo aos nosos socios porque tivemos moita xente ajudando tamén, é moi importante porque senón, é, é certo que facemos estas actividades por facer unha promoción da nosa cultura na cidade e que, e que veña a xente pero tamén Hai unha parte que tamén a facemos para que sexa divertido para nos claro. Ese non veñen os socios e como a que non non paga pena e non non non foi así viñeron moitísimos tanto a xente do grupo, porque claro, que a xente do grupo de gaita se baile, uh -huh. como vas todo vendo todas as semanas, é fácil de, uh -huh. de contactar e de que os teñas. Uh -huh. Pero esa xente, que bueno que co, bueno, que xa teñen unha idade que para bailar non, pero para facer festo así Desbord eh, bueno, Desbordado, De desbordados, con tanta xente, non? Eh. A verdade é que si foi moi bonito, foi, foi moi cansado, pero foi bien moi bien. moi bonito. Pois, enhorabuena, enhorabuena, felicitacións pola parte que vos toca. Eh, eh, bueno, hai que hai que continuar explicando e dicindolle cousas aos nosos ouvintes Vos continuades facendo actividades e eh, mm, eh, bueno, poñedes en marcha ou xa está en marcha para, para dentro de, de un mes, me parece, uh, ese sexto concurso ou sétimo concurso de literario, non? Si, sí, o concurso literario Manuel Rivas si está en marcha, bueno. remata o prazo de entrega de escritos o día de San Jordi oh, eh, cando rematou o prazo e a entrega de premios eh, faremos la nanosa festa la na festa das letras galegas eh, que facemos a coincidir co aniversario da entidade que será en mayo o 19, 20 21 de mayo teremos a entrega de premia, de premios o concurso literario pero bueno, estará nun marco de tres días de festa tá? con orquestas galegas todo día música o, o, o vendres a tarde terá lugar a las conferencias de las letras galegas y algún tema sobre Galicia y tal por uh -huh. luego durante todo sábado y domingo grupos folclóricos dos nosos. Uh -huh. eh, estamos así mirando de Queña Abraida de, de Valladolid, uh -huh. pero son son folclóricos galegos, son dos, Claro. nacieron no centro galego de de Valladolid. De Valladolid sí, sí. En principio, veñen cada ano, supoño que verán este tamén, que estamos aí claro. acabando de trazar. ¿Eh? Eh, bueno, mira o grupo saque, o grupo Jaque, eh, a orquesta, ostras, non me acordo moi todo o nombre, pero é algo así como eh, Salsaneira, sal unha cousa parecida. <risa> ah, veñen de Galicia as dúas. ¿Ah? Carai, pois non era boa. Bailonga, vamos. É <risa> unha orquesta sí, bailonga. Feita rachada baixas. Caraí, eh, eso requiere moitísimo movimiento de traballo e máis aportación económica que, que bueno, hai que ¿Tambén? buscarla para poder levar adiante eso, a verdade es que sí, non. Eh, eh, eh, mira, estou nun momento fal falaba na, na Festa da Matanza, falaba coa alcaldesa de Lu de Rubí, que estamos nun momento na na nos entidade en el mandado galega de Rubí na que contamos un de Unha masa de socios, uh -huh. e de grupo, e de, e de xente nova, uh -huh. ben, importante, temos unha forza, pero sí o tema dos cartos vai nos sí, irregular. Pero bueno, Buah. este ano temos, pero que ven, xa veremos. Okay, o importante é ser xente que queira facer cousas, uh -huh. que se non se poden facer máis caras, fanse... Sí, máis económicas, sí, sí, sí a verdade é que claro, sí, é no, bueno, hay... un esforzo grande e, e bueno, pues hai que, hay que sí, sí. felicitarvos por ese traballo que estáis a fazer e que levades adiante con moitísimo cariño, moitísimo a verdade, bueno, vos fostes unha das primeiras eh, asociacións galegas que trouxeron aquí a, Galicia, a Cataluña hasta en Xugueiras si, si, eh... si sí, sí, sí, sí. elas acordanse, cando fan entrevistas ou cando venen a Barcelona sí, sí, sí. Acórdanse de que os prime... a primeira foi en Rubí E falan moito de que Foi como se non houberan estado en Cataluña Como se non houberas estado en Barcelona uh -huh. Porque chegaron Trouxeron as a unha festa galega Era como estar en Galicia, contan nelas así Que foi como estar en Galicia todo claro. o xe, sí, sí, ademais, Que divir... non notaron que estaban aquí ademais, eu, eu comentei con elas nun, nunha ocasión que, que, que, que Esteve mm -hmm. en el en Pontevedra con elas e, e, e eles decían que non solamente como estar Como en Galicia, sino que ademais divertíronse Moito co, co, os cativos coa, coa cativeza da, da asociación sí, Que, sí, que, sí, que sí. disfrutaron moitísimo Non? Sí, eu eu paseino moi ben con elass moi sí, disúte aparte de, de bueno, como artista xa non hai nada que decir delas nombre eh, bueno, son impresionantes e eh, eh, a proxcción que están dando a nosa ao noso follore eh, o, sea. non pensábamos que pol, que poderan facer. Tres rapazas, unha cousa Tres mulleres Ter a forza de elevar As nosas pandereteiras As nosas cantareiras Ao lugar que están agora sí. Pero aparte, son divertidísimas Estar de festa con el aseo mellor Riste todo o tempo sí, sí, a, a parte de que se ríen O traballan moitísimo para levar adiante pois pues, esa unha interpretación musical algo fora de serie. A verdade que sí, é a certo, verdad que, que si sí. sí. sí. Teñen tamén un bo equipo que que lhes asesora, pero a verdade é que elas mesmas, tra... bueno, ensayan moitísimo, Están convidadas últimamente, bueno. quizás moitísimo uh -huh. máis que calquera outra persoa, calquera outro sí. artista da sí, da sí, nosa sí. xegrafía e, e de verdade que, bueno, ponen valor moitísimo o, o noso folclore ya Yes, nosas eh. é, un, é un orgullo ter unha Como, bueno, eu toco a pandeireta sí. é, é, Para min é un orgullo Ver que, ostras, agora Cando, cando vas por aí e dices É que toco a pandeireta, ostras é que, Antes é que asociaba Anteca a Navidad Sí, era como sí. le tocaras a bandera, eh, de a pan directa nos agora xa non, xa saben que é outra cousa. Eh, sí, sí, sí. Sí. Un, un instrumento que serve tamén para, para divertirse e para tocar música sí. que en realidade sí, pois sí. é o que facían as mayores, nosas maiores, eh. as nosas os nosos avós, pois cando esfoliaban o, o, o millo ou cando había unha foliada na, na, na propia aldea, non? É algo Milladai. importante. Sí. Eu estuve Eu miñanai ten 89 anos, el acordase que cando era a guerra e a posguerra, uh -huh. eh, había unhas veciñas, dúas, tres veciñas que tocaban e cantaban. Uh -huh. Entón, como non se podían facer festas, porque estaba, era todo proibido, xuntábanse en algún carballo, e eh, eh, pasaban a voz, o domingo ás 5 tocábamos non sei donde, que eh. iban todos a, a a facer festa, uh -huh. con elas tocando pandeireta e canto, porque así era como se non... Bueno, pasaba desapercibida. Eh, non, era, uh -huh. non era oficial e podíamos seguir facendo festas. Claro, claro. O que iba a antes antes, eh, estuve vendo un reportaxe na televisión que a veces falaban de cousas de Galicia, sobre todo, de moitas cousas de tradicións e todo eso. Pero vi unha que era esfolal, estaban esfollando o millo. E entonces, que facían? As señoras, as nosas aboas, naqueles tempos, pois, elas esfolaban e as nenas, os pequenos, tocaban a pandeireta. E entonces, ah. sempre arranxaban algunha cantiga. Claro. Sí. Ya era como claro, se divertían claro. na, na, la, na datas, claro. Eu eu podo contar unha, bueno, algunhas anécdotas miñas particulares <coughs> na aldea de miña avoa, que se chamaba Covela, é un viño que unha aldeiña que hai ali perto de Celanova, no? en Remirás. Pois pues resulta que eh, bueno, pois pues a miña avoa tiña bueno, algunha finca que outra eh mm -hmm. eh chamaban de marquesa porque te apellidábase marqués. Eh, entonces resulta que, que mm, cando se recollía o millo, pois xuntábanse mm, nunha especie de, de, de patio que había a, a entrada da casa, debaixo do corredor, eh eh mm, esfoliaban todo escarrológicamente. Así que tacantaban, as que te cantaban eran as persoas maiores, esas que tocaban a pendereta tamén. Deixaban un momentiño de esfollear eh, eh, eh, e cantaban. eu cordome de que naquelas pois algunhas persoas facíanlles xestos ás aos homes, ás mulleres, para como se foran como che diría cortejar, non? Ese. Eh, eh, ah, aproveitaba. Aproveitaba especialmente <risa> por, por, por, por si <risa> bouche bo, <risa> sí, dar unha esfolía eh, eh, esta esta mazorca que está tires falo fa mell camín. E eh, eh, <risa> ao mesmo tempo, ah, pois, ao mesmo tempo dicía lle xlada sí, sí. non sí, sí, a verdade que eu era cativiño e eu notaba ese ese pequeno roce que parecía que non pero daba a entender que Que, que, bueno, que se gustaban o algo así parecido, ¿no? Uh -huh. Ese xogo que tiñan. Claro, sí, tiñan sí, que aproveitar sí. esos momentos. Claro. Juntos no tiñan, claro. Sí, sí, claro. sí, sí. Además, no se hacían cosas así con malicia, nada de... Que eran cosas... Bueno, algún... Al, algunas... Bueno, algún... Mal, algún tiñe <risa> algo ¿Algún de malicia. malicia, pero malicia algunas bromas también había. ¿También? Sí. <risa> sí, algunas bromas también pero, Sabes cerca de, bueno, después de desfoliar eh, eh, eh, cuando se se quitaba o millo, ¿no? Pues pues uh -huh. quedaba carozo ¿no? Que eh, trozo sí. Es, es sí. Carozo de, de, menuda medida, ¿no? Eh, bus, ¿no? De, sí. menuda medida. <risa> era una medida perfecta. <risa> sí, sí. sería para saber de, de esta medida a que compre para un buen chourizo, ¿no? <risa> <risa> <risa> de, de aquí, para arriba. Claro, seguro que falaban de eso, el sí. <risa> Asuntos do porco, cousa artesa eh, ¿no? <risa> Por eso digo que Aí, bueno Porque eh, cousa parecida coa claro, Eu, de onde son tú, rayando con Asturias E cousa mm. parecida tamén Ata ti en el ir Asturias uh -huh. Bueno Sí Eh, eh, no, non podemos remover eso porque xa o, sí. o, o, o, o cultivo do millo pois pues, está bastante reducido en Galicia, eh, pero exacto, sí. con todo con eso pois pues, eh, a, a digamos os cantos de, de, de, de foliadas siguen sí. existindo e eh, ademais sí. hai muitísimo documentación que quizais vosoutros bueno, tamén tomades, to, to, to, tomades Mandela, non? Uh -huh. sí, o, que, o que pasa que é certo que agora o tema foliada que comezou como unha cousa de traballo na que en algún momento facíase uh -huh. troula, agora agora entendese foliada nestes uh -huh. momentos, cando falamos de foliada uh -huh. en unha festa uh -huh. onde a música e o fio conductor é a nosa tradición a música tradicional galega uh -huh. este vendres faise unha foliada no... No, eh, Nairiños de Santa Coloma ah, sí. Se ven resatar de a sete e media claro. Tenía foliada por, por O seu 40 aniversario eh, eh, de eh, altos. Eh, sí, sí, sí. E eh. hai que ir a facer Porque non, aquí Ali en Santiago fanse moitas Pero aquí non temos tantas no. E no. hai que aproveitar E claro. ademais é eh, unha celebración especial Porque 40 anos non se cumplen cada día Non no. <ríe> <ríe> A nos pillou nos co Covid E xa que xa celebrados están Imos <ríe> polos cintos Imos, Imos caminos ¿no? Vale, vale bueno, bueno. Pues, a, y, seguides, seguides cos ensayos, lóxicamente, non? Si, sí, temos, temos ensayos todas todas as semanas De gaita, baile, percusión uh -huh. Cantareiras A verdade que funciona O tema dos ensayos funciona moi ben Moi uh -huh. ben, moi ben uh -huh. Temos como profe de gaita Mo xico uh -huh. Que... Sí, no, na verdade é que é eh, eh, moi recoñecido aquí en Barcelona porque foi profe en moitos centros. Un grande profesor. Profe sí. Eso. Levaba moito tempo de que con moitas ganas de que viñera porque eu fui unha alumna súa tamén. Me mm. eh, gustábame para os para os nosos rapaces que xa non son, sí. pero bueno, para os nosos para as nosas xuventudes. Pois estaba <risa> neste profe. Ese eh, sí, ao final conseguiño. E agora como profe de baile pandeireta mm. temos a miña filla Airia e eh, a verdade é que moi ben. Hai ah eh temos io un refuerzo que cada eh, cada mes uh -huh. un fin de semana benเซr xocobos de de Galicia uh -huh. para facer un pouco de refuerzo formación e logo oh. le vas clases Ela a seis anos pero moi moi orgullosa dela e o resto de grupo que, que, que ya ten, que ten que sabes que, que está atende e están bueno es, están de acordo en que en que sexa alguén grupo que que leve o mesmo grupo. Entón, claro. É moito máis orgánico, a min gustáme moito así. Precisamente. Sí, sí, sí, sí. ademais, ademais os, uh, os cativos quizás tiñan, ata parte que aínda teñan máis como como ás confianza. Claro, es co, como, como se forran todos eles, o sea, xa, iría ah, o claro. grupo, pois é como, a, como se foran todos eles o que le van o grupo. Claro. Funciona muy bien, la verdad de que sí. é eh, eh, unha regeneración ver, verse, Tam tamén iso sí. con en regeneración, que quiere decir que tendes xa reposto porque que os maiores xa temos que deixar un sitio ao ca ah, eh, carón para que este esta xente nova pois pues tome responsabilidades e leva diante pues ese traballo tan interesante notouse moitísimo este fin de semana la matanza do porco todo este grupo, todo este uh -huh. grupo que son uns 10, 12 serviron mesas, venderon tickets donde <risas> estaban eles, non facía falta ninguén maior uh -huh. eles xa organizaban, fechaban bueno, unha pasada notase moito, sí, sí, sí. Da... está moi implicado, o a sea, verdade que sí un dai xuventude por eso que hai que ir deixandolle a paso uh -huh. sí es sí, decir, sí, sí. ahora estoy es eh, están también colaborando na confección do Pardagua, a nosa revista sí. ah. que están todo recopilando fotos, haciendo escritos ah, sí. ah, muy ben, esto, a verdade que non sei se se nota pero estou moi orgullosa do, Lo, do grupo. lógico, é, é unha cousa importante uh -huh. o, a, a revista é unha cousa extraordinariamente importante eu, eu sí. convidaría vos a, tamén vos axudaría non, cre, non penses que non, que, porque tamén eu axudilleis a outras revistas e a outras publicacións, axudaríavos a que a publicación se convertirá en algo un poquinho máis, máis, máis moderno, un pouco máis aberto, máis grande, sabes? Por, a, a, por exemplo, conmemorando ese, eh, quizás, daqui o décimo aniversario da, do concurso literario para poder facela sí. máis ampla, non? Uh -huh. Que te parece? Pois sí, perfecto, sí. Eu, sí, sí, sí, moi ben. Eu creo que estaría ben, non? Hombre... Bueno, ti sabes, e coñeces a revista sí. de Lleida que, que sí. surdimento e a, e a tamén e, de de Luanova de, de de Rosalía, de Rosalía sí. pois tanto nunha como a noutra, pois, eu intento axudar o que podo e coordinar. E tamén pois que, creo que pode ser un referente para vosoutros, uh -huh. pardao extraordinario, lógicamente moito mellor sí. ca, ca outros que non existen noutras entidades. Si. Sí. <ríe> e lle sí. bueno, pois po, quizais Para vosotros mismos Sería un, un referente extraordinario tamén Tam, Hombre, tanto que sí Pois pues sí, é un punto de orgullo tamén Para esta xuventude, Porque se ven alguna cousa con máis mm -hmm. eh, Pois eso Con máis contido con máis mm -hmm. Eles tamén sentiránse con máis ganas de participar Claro Non un objetivo mm -hmm. máis grande, sí ademais eh, eh, aprenderán sí. aí e eh, aprenden tamén. Non, ya difer, diferencia de, de custo, por exemplo, tampouco uh -huh. é demasiado elevada. No. Digo, digo no. por a relación que eu teño co, coas imprentas e co coas edicións, non? Si. Sí. Non sei, bueno. tedes sí. es, te te, que estudialo. Eh? que miralo. Sí, sí, sí, sí, sí, es... temos que miralo, pero gusta, me gusta na idea. <coughs> sí, que bueno, eh, bueno, que, bueno, que máis se pode preguntar, que a festa de, de... Claro, que que preguntar, que que reserven a data, <risas> que reserven a data da festa de de, sí. de Rubín, non? O 19 eh, 20 e 21 de maio. Ves. En Rubí, na Rambla do Ferrocarril Onde a veñimos facendo os últimos anos Estamos mm. la facendo xa E no medio do Pueblo ah. É moito máis fácil máis para el... sí. Ademais xerite un sitio eh, Fermoso donde facela Que estás case eh. á sombra mm -hmm. Sí é precioso, dá moita sombra Que iso agradecémolo moito Que temos que bailar con os de galego en maio <risas> <risas> Que hai un pouquiño de sombra E non estar o sol Iso claro. agradecese moitísimo Moitísimo, no, e, tanto que si Pardon? É certo, porque esquecemos es, Cando facemos estas festas Pásanos moito eh, a todos eh, eh, aí ai, A min tamén me pasa aínda que estou no grupo E eh, que paso as penurias Pero é o mesmo sí. Deixamos o tema dos grupos ao final eh, Poñemos toda a importancia na, Nas conferencias Na actividade gastronómica Nas orquestas Aquí poñemos todo o interés, ¿no? de, de organización, de que non falle nada. E os grupos, bueno, que vayan vindo. E non pode ser así. Sí. Os grupos é o máis importante, é o noso futuro. Ya nos acanteira. Exactamente. Sí, sí, aí estamos, é lógico que ti teñes en valor, te poñas en valor precisamente o traballo dos rapaces porque ademais neles non cobran e non pagan, ¿No? máis ben pagan por poder ese esa, esa, sí. ese esforzo que, que despois premianos os auditores, é dicir, os aplausos polo menos téñenos garantizados, pero a verdade é que é un, un esforzo grandísimo porque despois de ensayar tanto vamos uh -huh. a a súa a súa arte porque é un arte é unha cousa que hai que peñer o que deixan de facer o que deixan de facer porque o noso grupo é un grupo interxenacional nos estamos xuntos no grupo as nais, os nenos estamos aí todos revoltos no mesmo grupo, na mesma banda pero non é o mesmo esforzo o que facemos os maiores co que fan eles porque a min, pasar un domingo á tarde alí o os fines de semana que temos intensivo cando vén o profe de Galicia. Estar no centro para mí, é, é como unha festa, uh -huh. pero para eles teñen sí. outras cousas que facer, sí, que tan vale. deixando de facer por estar aí. E iso lo que poñer en valor. Si, sí, outras actividades, pero eh, que en realidad hai que premiálas porque eh, premiádelas facéndlles excursións que se sei sí. que facedes, facedes muitísimos premios para para eles, pero, pero mm, a ver, eu coido que eso é un un traballo de actividade social fantástico e que precisamente a administración de outras actividades, pois pues, podían premialo moito máis, posto que mentres están aí na asociación non fan outras actividades que poden ser desagradables. Pois sí, aquí aprendense valores por eso, que noutros, por eso Que na rua non os van a aprender no. Aprenderán doutros, pero no. estes no. No. <risas> Claro, por eso, por eso A eso me refiro, é eh, decir que Mentre están aí ou no cine ou en cualquier outro Pois pues, pues, la verdade que mm, As aportacións eh, culturais Que eles sí. reciben Son moito millores Que sí. xuntarse na praza de tal sitio Fumando un... En fin, fumando sí. fumo Que o plan B Sí, sí, sí. O, o, o estar o que fan agora moitos tamén, o non saír da habitación co ordenador e as redes. A, e con YouTube, co xogos e non, teñen que relacionarse e teñen que relacionarse en un sitio sano e claro. nos ofrecemos ese lugar, é certo Claro, e uh -huh. outra cousa que tamén hai que potenciar, e eh, quizás o mellor eles poden axudar moitísimo é eh, a cuestión das, das redes sociais é eh, dicir, ese intercambio que eles mismos uh -huh. re, uh, fan, hacemos eh, a foto de, de tal ensayo, facemos uh -huh. a foto de tal outro, eh, uh -huh. e intercambialo e eh, ponelo, ponelo en internet para que a xente comprove que, uh -huh. que están divirtindose pasando de coña <risas> Pero plicadísimo, porque nos na na irmandade o, o tema das, das redes le van a eles, o Facebook e o Insta sí. o levano os, o levan ese grupo, o sí. leva esa idade. Ay madre mía, son o peor, es que cen a contraseña, non se acordan de poñer as cousas, sí. o que poñen, bueno, logo cando poñen todo é de xogos de, bueno, o que fan eles, bolo dos peño fotos no espello <risa> bueno, eh, pero eh, yo, bueno sí, sí. pero bueno, así tamén estamos entre tíos claro, entre que claro. lle os e non mando, no mando. <risa> yo, <risa> yo Instagram para poder alguna cousa así graciosa e eh, eh. eh, cualquier outra sí. eh, a verdade que eh, uh, non domino, de, de verdade que facemos o que podemos oh. aquí na nosa radio e eh, eh, intentamos que toda a xente nos, como bueno, pues se poña en contacto con noso, e eh, de feito moitísimos ointes e eh, eh, seguidores nos, nos siguen, é mandándonos uh, por exemplo, agora uh -huh. sí. si el foi tanto desde Brasil ¿eh? si sí. oh, oh pois pues mira xa me gustaría estar ali un pouquinho seguro que tiñan bo tempo sí. tiñan... bastante bo tempo é pola Costa da Morte e en suita se, que se, ah, si, sí, falando do Costa da Morte mañan precisamente as 3 da tarde remítese o noso programa en Radio Fene as ¿Ah? 3 da tarde, as 15 as 15 horas Podría decir a todos los, a todos los teus amigos e eh, eh, personas que por ahí por Galicia aparecen, Quiero decir que, <risa> que, que te escoitarán, que me que te escoitarán, <risa> mañana a las 3 de la tarde en Radio FM. Bueno. Ay, a ver si podemos ir para la en Semana Santa. Vale. A ver si hay suerte. Veña. Sí, Siempre, <risa> sí, claro que sí, Como no vaya a ser. É sí. eh, un, un, bueno. un momento de delecer que tamén eh, compre para que eh, este traballo que estates a facer pois pues, se vexa a fructífero eh, uh -huh. o feito de ir a Galicia fai que, que carguemos as pilas, non? Si, sí, si sí. sí. Eu tiño bueno, o de cargar o bolinho eh? O ano pasado foi precioso cando fixemos o Día da Galicia exterior sí. de poder estar o grupo ali compartindo bueno se, eh, Tuvo as súas cousas como que non pudéramos levar os, os Menores de 15 non podían uh -huh. E o noso grupo a de, de menos era de menos de 15, agora xa case todos entrarían. Uh -huh. E foi unha pena, porque a verdade é que a experiencia de estar todos xuntos en Galicia foi preciosa. Claro. E compartir con outros centros galegos do mundo, verdade que sí. E eles divertironse tamén. Uno. Sí, sí, sí, un intercambio extraordinario. Sí. Sí, sí. Os bueno, intercambios son moi vos. Uh -huh. Que o sí. que tendes que fazer tamén cor de Valladolid, non? Eh, sí, pero no hacemos intercambio, él les veñe. Es beñen, eh, así de fácil. Veñen <risa> bueno, los cuatro, son un grupo de Valladolid, y el, el intercambio acaba aquí. Él bueno, eh, y per, a la vaina. Pero, pero, bueno, pero mejor un quinteto poder des, eh, a, a vos ahí a, a Valladolid. ¿A Valladolid? Es eh, que no es ideal, claro, claro, poder hacer así un intercambio. Claro. A ver, que vos conviden. Vos convidados a él... Vos, no, eh, sí, tenemos <risa> ganas de hacer un ter cambio estamos nisso. Uh -huh, vale. Pero a ver, a ver este ano sé, uh -huh. pasen las fiestas tenemos bueno. hacer alguna cosa. bien, he eh, voltando o concurso literario que de, de, de, se chama yo concurso literario, pero é un concurso de de más relato curto. Relato curto. Lógicamente, é o séptimo, non? É o séptimo, Sí, sí, sí. Madre mía, cando comezou que non Uf, pensábamos que non iba a funcionar. O ano pasado tivemos 300 escritos. Sí. Este ano estou mirando as entradas. Falta un mes sí. elevamos levamos máis de 50. Vale. temos máis de 50. Pois, noraboa. A ver se si somos capaces de, de, de, de contactar outra vez contigo para saber como como cantas as as as as as que cada as superase as uh -huh. sí, as Sí, sí, a ver este ano como hai, e agora, hai um, O ano pasado casi non tivemos representación De, de menores de 18 mm. Que hai dous premios Un, un de maiores de 12 e outro de menores de 12 e, e non, non houve representación A ver este ano se temos sorte uh -huh, eh, uh -huh. Preséntase de xente Vale <risa> Bueno, que, que te deseamos bueno, moitísima sorte Moitísimos éxitos Moitísimas gracias por, por hacer esta difusión de nuestro trabajo, que nos facémoslo con todo cariño, pero vernos así reconhecidos con, con personas como como a vos, bueno. que nos chamades y nos recoñaste de nuestro trabajo, agradecesemos. Bueno, eh, como xa che dicin un comezo da nosa obriga. Nós nós somos un balcón para que toda a xente poi a poida miranos, se poida tomar aí. é moito traballo. Agradecemos. Agradecémoselo pois que non toda a xente son capaces de, de amosar pois pues todo o seu traballo de de, no, de menos xito que vosotras. Ademais recibideros sempre moi amablemente sí. Por tanto temos que agradecercho, Silvia non faltaba <risa> unha aperta grandísima e eh, que sigades coñetando moitos muy muy éxitos moi ben Silvia, pois, saúdos até logo